بسم الله الرحمن الرحيم باب اعانه الرفيق باب د پ بیان د مدد کول او د مرګري کې ويفل باب احاديث كثيره پدې باب کې احاديث كثيره دي تقدمت یا غړواندی تیر شوي لکه حديث دا والله في عون العبد الله د بنده په مدد کې ما کان العبد في عون اخي تر سوچ او بنده په مدد د خپل رور کې وي دا حديث درلا 255 سلويخ نمبر کې تیر دی او دارونگی حدیث در لتر دے کلو معروف صدقه هر د نیکه کار خیرات تے. دا په دا حدیث تیر ده په 134 نمبر کی. و اشباه ما دغه غنتی مشابه نو را حدیث وګوره د خپل رور مسلمان سرا داغه دینی دنیوي کارونو کې عبادت تازمو د دین یو حصہ ده وان ابي شهيد الخدري رضي الله عنه قال رے فرمای به نما نحن في سفر فمن دیدی کی جمو په یو سفر کیو اجا رجل فراغ یو سړے یو صحابي على راحلت له پيو خدا غسور وسور ليبانه فَجاءَ لَيَسْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا نو ګرځېدل او چې اړول راړو نو یې نظر خې او ګس طرف تا إښورلې کمزوري شي واتلې نشوا نو دګیر çapې را چې نما وسوک مدد او تعاونو کی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل من کان معه فذل چا سر چي سي وای سورلي وي فل يعذ به نو ورد كي دا منا وا چات لا زهر له چداغه سر سورلي نشتا و من كان له فضل زاد او چا چي سي تو خوي فل يعذ نو وردی کی دغه چاته اعلی عمل لازاد له چې د سفر تو خو سامان نشتا فذکر ذکر کړیو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام من اسناف المال د قسمه نو د مال نامه ما غ ذکر کړو چې ذکر کړیو حتار اینا تر دې شمو کتل انهو لا حق له احد ی نشته ده حق د ده یو زموږ نافی فضل پسې वैशिष्टه موږ چې کمشه سیااد د ضرورت لا دی کې خوږ زموږ حق نشته دا برور سره مدد کو چې هغه حاجت وي رواه مسلم رحمه الله وان جابرن رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه روایت ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی انه اراد ان یغزو قال لا حبیب اراد لری و چی غزاو کی د کفار و سرا فقال فرمایلی یا معشر المهاجرین و الانصار اے د مهاجرین و انصار و ان من اخوانکم قوم استا سود دی رونو قوم لیس لہم مالن دای مال نشتا ولا عشیرت ونېټه بردارشتا مسافر دی مهاجر دی فلیزم عہدکم الیہ الرجلین راپی وسدی کیو پتا سو کیزان وَيَبَسْمُڠا چا دومر گري کل چادرې فمالي احدين انونو د پار دي او زموڠا من زهرند سور لينه يحملوه چي بسورې دو پاغي الا عقبهن مگر نمبر بو کا عقبهن پشان د نمبر یعنی احدهم ديو دوي پخپل سور لې کي زموڠ د پر دي پشان به نمبرو چي س سات باغ سوري دو نو سات بموڠو قَالَ فَبْا مَمْتُو إِلَيَّ او اَوْ ثَلَاسَا وَيْمَازَانْ تَدْوَيَادْ لِي مَرْقِلِ رَابِي وَسْكِلِو مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَ عُقْبَةِ اَحَدِهِمْ نو زمان پارم اگر نمبر پشان دم نمبر دیو دو دوی دو من جملی دو اخزمان رواه ابو داود رحمه الله وعنه و ان هو ده رجال رضي الله عنه ان هو روایت ته خالد فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يتخلف في المسير رست برات لو په سفر کې قافله بمخ هوا او د الله حبيب په سر رست راتو فیجئ ازعیف نشر لو به کمزوري سور ویرد فوزان پسی بے رستم سورونو ویدعو لہو دو آگان بے ور تکونیم ادا دا اللہ دا حبیب عاجزی وچی دا دمرلوی شان سرا کافی لبا مخیوا او دیبا دا خادم په شکل کې ور پسی رست را روانو رواه و بوداود بے سناد حسن